Bai, egia da lehenbizikoa aldea dela eta nigu zutu arazo larri bati aurre egiten diola, ez? E, bueno, ez dakit, e, askenek urteetan ba, gauza bat egatik edo bestetik e, e, babesu ofizialiko txe bezitzak zituztenak ba, saltzen joan e, dira, ez? E, Kauzantan sortzi erabakizuten askenek urteetan bere etxean saltzea eta lehe garen arabera, gudalak bueno, badu eskubidea salmentan orten lehenbizikoa izateko eta gudalak hartuzun bere momentuan e, erabakia Ba, bai, eta guk erostea etxe bezitza horiek, baina kero hor bidean segartatzen da, alde batetik ba, udalaren epeak e, eta ritmoak ez direla saltzen duenaren e, bezalakoak, aldiz udalak e, erosin behar du etxe bezitza horiek, tazkenean badiru aurreratu in du, Eta gero irugarren pausoa udalak e, etxebizitzoiak berriros neitzeko ba prozedura ban jarri, jarri berdu marcha. Ordun, ba posedia da e, procesosa aososaille intzala, oso motela eta eta bueno, bat eta beste interesak ezatu estela bates. Ordun kaso entre irundu da E, prozesua martxan jarri, zerrenda bat ireki, irugitame sortzi e, eskaltzai ditugu eta egingo duguna da, sorteta, e, hau sortze bizitza hauek e, esleitzeko. Uh -huh. e, bueno, badira beste baldintza batzuk, e, familiaren kopuren araberakoak eta guztiri, baina bueno, e, hau izango da horrela eta berez sortzi e, esleidunak erosiko dizkiotetxea udalari. Baina naus da, hemendik aurrera, e, zerrenda honen bitartez, saltzen duenak, ba besofizileko egotzea saltzen duena, saltzailea eta e, erosleren arteko tramiteak edo koordinazioa udalak egitea, baina bigarren pauso hori, eh, esegirazu udalak dirua jartzena, ordun, ba usteldugu ba prozesua asko seraresago esango dela, eta asko zergo simpleagoa. Osea, azkartzeko, alegia, eh, noraingo ostiraltara, ontalako aipatu dituzu 8 etxe bizitza holieak daude, Datu bitxia, aipatzea harren, iruro gaita daudela, aipatu duzu, gehien txuenak, ez denak, baina gehien txuenak bai, e, part, ba, partikular bakarra, oda, familienitate bakarra edo pertsona bakarra dira eskatzaiak. Aztrak eta soziologiko bat egiteko emango luke horrek, baina argi dago, ez dakit, kabia edo utzi naian abien jende gazte anitz dagola ondarribian. Bai, bueno, azkeneko sosketan ere horrela gertatu dintzeigu Ezkatzai gehien ge, ge, ge, entzuna dire logela batekoak edo, bueno, e, indibiduelak direnak Eta, bueno, hor badago ez da, bai da, sakona, ez e, Azkenean hori e, e, araso sozial bat den edo ez Baina e, zein dakangarrantzigeiago ez e, Irukideko edo laukideko familiak edo bikoteak edo pertsona indibiduelak Egia da e, baudelaren aldeetik ezin ditugula ez batata eta ez beste eta ez irugarrenaren interesak batean eguneko unean e, bueno, zahiatzen gara hori bain nik uste dut azkeneko urtetan bai sendotzen ari dela ideia, bueno, besofizialeko etxe bezitzak e, ere ikitzen sendotzen ari da idei bat eta da etxe gehientzunak bientzat bilo gara guak izan bar direla ziren e, bueno, bientzat sartzean di juana man berdu zua okera bera Familiaren edo eta garatzeko, bueno, semiala baki izateko eta balogela bateko etxe bizitzakin ba, zai egiten seguriz. Mm -hmm, eta, bueno, erigada, ba, bere guraso netxe hau zine duten gazteak, ba, gero eta gehiago dago dela. Bueno, mm -hmm. e, hor, berri zuke zantzen bezala, hausundarketa, sozioelokiko bate egiteko, denak gazteak izan garela, pausurien manera izan dugula, pero bueno, ba, gizartean eta bizitzaren e, beste baldintza batzuk ere badirela. Ongida, gogoratu e, besterik ez, hozketa, noiz eta zein baldintzotan emango? Oztira bueno, lontan, eta bueno, oso horrez ez eren e, izene baterakoan bakutsak e, batean e, apuntantu du edo emantu be, bere, bere izena iru logellakoak, bi logellakoak eta logellabatekoak eta bueno, pos, iru sosketa egingo ditugu oso horrez eta horren arabera zarrenda, hori bai aterak ditu bola guztiak zer gero baitxaron sarrendari egongo da uh -huh. eta beraz, baina bueno, bola guztiak erterak beharko ditugu, notariokazu hontan kulturetzen egingo dugu lemisiko orduan oztiralean